Vəy Beşinci fəsil Mən taxta oturanın sağ əlində bir tumar gördüm ki, Onun hər iki tərəfi də yazılmışdı Və yetdi möhürlə möhürlənmişdi Həmçinin gördüm ki, Qüdrətli bir mələk uca səslə elan edir Tumarın möhürlərini qırmağa Və onu açmağa kim layibdir? Amma nə göydə, nə yer üzündə, nə də yer altında bir kəs bu tumarı açmağı, Yaxud onun içinə baxmağı bacarmadı. Mən çox ağladım, çünki tumarı açmağa, Yaxud onun içinə baxmağa layiq olan bir kəs tapılmadı. Onda axsaqqallardan biri mənə dedi, Ağlama, budur. Yahuda qəbiləsindən olan aslan, Davudun kökü qalib gəlib. Buna görə də o tümarı və onun yetdi mührünü açə bilir. Gördüm ki, taxtla dörd canlı məxluğun ortasında və axsaqqalların arasında bir quzu dayanıb. O sanki kəsilmiş vəziyyətdə idi. Onun yetti boynuzu və yetti gözü var idi ki, Bunlar da bütün yer üzünə göndərilmiş Allahın yetti ruhudur. Quzu yaxınlaşıb taxta oturanın sağ əlindən tumarı götürdü. O tumarı götürdüyü zaman dörd canlı məxluq və 24 axsaqqal quzunun önündə yerə qapandı. Hər birinin əlində çəng vardı Və buxurla dolu qızıl nemsələr tuturdular ki, Bunlar müqəddəslərin dualarıdır. Onlar yeni bir nəğmə oxuyaraq deyirdi, Sən tumarı götürüb onun mühürlərini qırmağa layiqsən. Çünki sən kəsildin və hər tayfadan, dildən, Xalqdan və millətdən olanları Allah üçün öz qanın bahasına, Satın aldı Onları Allahımızla birgə Padişahlığa Və kahindiyə şərik etdi Onlar da yer üzünə Padişahlıq eləyəcək Taxtın Canlı məxluqların Və axsaqqalların ətrafında Saysız hesabsız Mələk gördün Və onların səsini işitdi Onlar uca səslə deyirdir sevdi, sevdi, düşməki, mən göydə, yer üzündə, yer奥unda, dənizdə olan bütün məxluqların və oralardakı bütün varlıqların belə dediyi şəkildə. Buq qon Dörd canlı məhlüv da deyirdi. Onda aqsatqallar yerə qapanıb səcdə etdilər.